Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre virtuți. Virtutea creștină este deprinderea statornică de a împlini cu ajutorul Harului Dumnezeesc legea morală întreagă, din dragoste curată față de Dumnezeu și față de aproapele. Virtutea creștină înseamnă deci tăria și statornicia pe calea binelui în săvârșirea faptelor bune și biruința neîntreruptă asupra răului. Ea trebuie să cucerească întreaga ființă a creștinului și să-i fie totdeauna podoaba cea mai aleasă. Iată acum și care sunt însușirile virtuții creștine. Ea trebuie să fie tare. Stăria în împlinirea faptelor bune se câștigă prin încordarea neîntreruptă a puterilor sufletești împotriva poftelor și a ispitelor care îndeamnă mereu la fapte rele. Cu privire la aceasta, Mântuitorul spune Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum în părăția cerului se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Stăruința pe calea binelui să fie de voie bună, nu de silă, precum spune Sfântul Apostol Pavel, căci dacă fac aceasta de bună voie, am plată, iar dacă o fac fără voie, am numai o slujbă încădințată. Steruința pe care a binelui trebuie să fie cu știință, adică omul să săvârșească faptele bune nu în necunoștință, ci cu silință de a cunoaște tot mai bine voia lui Dumnezeu ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Aceasta înseamnă putința, dar și datoria creștinului de a se desăvârși în virtute. Virtutea trebuie să se arate prin fapte, căci nu e de ajuns a cunoaște binele, ci trebuie făcut. Nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea, vor fi îndreptați. Și, în sfârșit, o altă însușire a virtuții creștine este că ea trebuie să fie însuflezită de dragoste curată către Dumnezeu și către aproapele, precum cere porunca dragostei. În Sfânta Scriptură, cuvântul virtute este rar întrebuințat, El este înlocuit cu altele, dreptate, evlavie, fapta bună și altele. Care sunt roadele virtuții? Evagrie monahul spune, virtutea este hrana sufletului. Ea potolește pornirile rele ale omului, înlătură ispitele, îl face pe creștin liber de păcate și rodește în sufletul lui binele cel câștigător de mântuire. Uneori vedem că oamenii cu o viață păcătoasă trăiesc în îndestulare sau chiar în risipă, pe când cei virtuoși sunt bântuiți de necazuri și strimtorări. Trebuie să știm însă că mulțumirea adevărată nu ne-o de numai îndestularea pământească, ci și judecata conștiinței. Păcătoșul, chiar dacă trăiește în situațiile cele mai bune, este mustat de conștiință pentru fărădregile săvârșite și se teme mereu de pedepse și este neliniștit cu toate că alții îl cred fericit. Cel virtuos, din potrivă, chiar dacă trăiește în strâmtorare pământească, având conștiința curată, îndură toate cu nădejdea bucurilor viitoare și este liniștit în inima sa. Necazurile pe care le îndură drepții sunt pentru dovedirea virtuții lor. Dumnezeu trimite adesea celor virtuoși încercări grele ca să pământească pentru unele greșeli și pentru ca răsplata în ceruri să le fie cu atât mai mare. Iar răutățile unora față de alții le îngăduie, fiindcă el nu împiedică libertatea voinței omenești. Însuși, mântuitorul a suferit din partea oamenilor, Rămânând și în acest chip pildă măreață pentru ucenicii săi, pilda mântuitorului este menită să fie decică din cioșilor mângâiere în suferințele lor.